Egunon entzuleak. Kultura gure eguneroko oiturek osatzen dute eta gure gusaiak gizarte antolaketak balitzatzen ditu. Euskal ejian Euskaraz mintzatzeko oitura aspaldikoa da. Alta ez du historiantzeak zentzu beraukan. Ez niz Euskararen historian aditua, baina gauk agte iraun badu, ahazoinak badita izke. Merkatu propio bat bat Euskaraz. Arte espreso eskualdunak ere garai iartaku Euskal komunitatearen O iturai ajas lotuak ziren. Euskara existentzia bezala erabilia zen gejlagaraietan. Ajeman tsozialetarako funtsesko zentzuazuen Euskarak. Gauhegun kapitalismoa gure bizietako zokomoko guzietara ino sartuada. Kapitalaren metaketa helburu duen gizagta antolaketak ez du moralik. Oagtzen dira Euskara galtzen ari dela, dakitenek erabiltzen ez dutelako edo putiaek ikasten zutelako. Horiek ote dira a nagusiak, euskararen gain behera hori ez zute dugu manera oroko jago batean ulleh behar, pertsona batzuen auto eta ohituritatan oinagitu baino, ikastolatik pasagiren gutiak entzun dugu agindu hau. Euskaraz Euskaraz aritu bainan, zenako Nik uste galdera hau funttzeezkoa dela Euskararekiko batzuek duguna txikimendua aski hoote da euskara salbatzeko, Eskolarrarentzat mehatzurik handiena, kapitalismoak sortrtzen du, Euskara merkantilizatua izaitea. Azken urteetan, esku algintzen atu diren erabaki politikoak zenzu jotara bideratu dira alta. Ez baitute struktura aldatzeko proposamenik emaiten. Alderantziz, Euskara gizarte kapitalistaren bahane, koma artifizialean bizira naraztea izanda haien bataila. Diru laguntzak perfusatuz, kotak imposatuz, Euskara elite bat entzat bidiratuz. Hizkuntzak guztiek bezala, uste dut Euskarak ere zentzu sozial bat ukan behar duela bizirik egoiteko. McDonaldeko publizitate Euskaraz eginez. Politika burgesa euskaraz eginez, edo biarko langile disiplinatu eta kontrolagahiak sohtzen dituen ezkuntza euskaraz eginez, euskara ahont kapitalaren menpeko ezartzen dugu. Alta, ez dut uste euskarak etorkizunik duen kapitalismoaren bahne. Hine ustez, euskarak aldaketarentzat tresna izan behar du eta ez helburu. Kontraboterea, sortzeko eta zapalkuntzarik existituko ez den giizartararen eraikitzeko hizkuntza bilakatu behar du. Orduan bai, manera independentean zapalduen interesetan izanen da euskaraz aririttzeea.